Kapitola 120. Lastkavost O dvě hodiny později jsem seděl sám v jídelně. Hlava mě bolela, tvář se měl horkou a oteklou. Jak jsem si přikousl jazyk, takže jíst bolelo a všechno chutnalo po krvi. Náladu jsem měl přesně takovou, jak si umíte představit, jenom ještě o něco horší. Když jsem zahledl, jak si naproti mně sedá postava v červeném, bál jsem se vzlédnout. Jestli je to karseret, je to dost zlé. Ale vašet by byla ještě horší. Schválně jsem čekal, až bude jídelně skoro prázdno, než jsem vyrazil na jídlo. V neději, že se jim obyma vyhnu. Ale když jsem zvedl hlavu, spatřil jsem Pente, tu zuřivou mladou ženu, která porazila Šehin. Nazdar, pozdravila Atursky s lehkým přízvukem. Jestem jsem ukázal zdvořilý formální pozdrav. Vzhledem k tomu, jak se mi ten den dařilo, jsem usoudil, že si dám raději dobrý pozor. Z vašetinných poznámek jsem vyrozuměl, že Pente patří k vysoce postaveným a váženým členům školy. Přitom na to ani nebyla dost stará. Možná za to mohla její útlá postava a srdčitý tvár obličeje, ale nevypadala víc než na dvacet. Mohli bychom hovořit tvou řečí? zeptala se Atursky. Prokážeš mi tím laskavost. Potřebuji si trochu procvičit konverzaci. Mrád ti vyhovím, souhlasil jsem Atursky. Mluvíš velmi dobře. Závedím ti. Když mluvím já ademsky, připadám si jako nemotorný medvěd, který dupe v těžkých botách. Pente se nepatrně ostýchavě usmála, pak si přikrala rukou ústa a lehce se zartila. Je to správné usmívat se? Je to správné a zdvořilé. Takový smích ukazuje malé povovení, což dokonale odpovídá, protože jsem udělal malý vtip. Pente odtáhla ruku a svůj nesněný úsměv zopakovala. Byla okouzlující jako jarní květ. Mé srdce tálo, když jsem se na ní díval. Normálně bych ti odpověděl také úsměvem, řekl jsem, ale tady se obávám, že by to ostatní vnímali jako neslušné. Prosím, udělala několik zřetelných gest, která mohl každý vidět. Zřetelné vyzvání, cvičný rozhovor, potřeba důvěrnosti. Musím se učit. Usmál jsem se, i když ne tak široce, jako bych to udělal jindy z části s opatrností a hlavně proto, že mě bolel obličej. Je hezké moci se zase usmát, poznamenal jsem. Obávám se, že to moc neumím. Začala gestikulovat, ale zarazila se. Její výraz se změnil, oči se trochu zúžily, jako by se zlobila. Tohle? Ukázal jsem mírné obavy. Kývla. Jak to děláš? Takhle. Mírně jsem zvrašťovala bočí. Kdyby si jako žena mohla přidat tohle. Lehce jsem se špulvrty. Já bych to provedl takhle, protože jsem muž. Stále jsem vrty trochu dolů. Penty na mě upřela prázdný pohled. Úžas. Liší se to u mužů a u žen? Zeptala se. Do hlasu se jí vplížily pochyby. Jen u něčeho a jde o maličkosti, ujistil jsem jí. Je toho tolik, pravila nešťastně. V rodině člověk vždycky ví, co znamená sebemenší menší pohyb. Vydůstáš a vidíš to kolem sebe. Víš, co všechno tím, kdo myslí. Přátelé, na které se usmíváš, když spolu jste jako děti, než se odnaučíš se na všechny šklebit. S těmi je to snadné. Ale tohle potřásla hlavou. Jak si má člověk pamatovat, kdy ukázat zuby? Jak často se má dívat lidem do očí? Rozumím, přikývli jsem. Svou řečí mluvím velmi dobře. Dokážu vyjádřit i ty největší jemnosti. Ale tady mi to není k ničemu, zdechoj jsem. Udržet obličej v klidu je velice obtížné. Připadám si, jako bych stále zadržoval dech. Ne pořád, namítla. Vždycky nemáme tváře nehybné. Když jsme s Omlkla, pak chvatně ukázala omluvu. Nemám nikoho blízkého, řekl jsem. Jedná lítost. Doufali jsem, že se začínám zbližovat s vašet, ale bojím se, že dnes jsem to zkazil. Pente přikývla. To vidím. Tata se a přejela mi palcem po tváři. Její dotek chladil. Musel si hodně rozlobit. To je mi jasné. Podle toho zvonění v uších, Přisvětil jsem. Pente zavrtěla hlavou. Ne, vidím známky. Ukázala tentokrát na vlastní tvář. U někoho jiného by šlo u chybu, ale vaše by tě nepoznamenala, kdyby si nepřála, aby to každý viděl. Želudek se mi propadl a ruka automaticky vyletla k obličeji. Ovšem, to nebyl jen trest. Byl to vzkaz všem v ademne. Jsem pěkný pitomec, řekl jsem tiše. Až doteď mi to nedošlo. Chvíli jsme v tichosti jedli a pak jsem se zeptal. Proč jsem za mnou přišla? Když jsem tě dnes uviděla, napadlo mě, že jsem o tobě slyšela hodně lidí mluvit, ale sama jsem o tobě nic nevěděla, odmlkla. A co říkají jiní, jsem se s pokřiveným úsměvem. Natáhla ruku a dotkla se konečky prstů koutku mých úst. Tohle, řekla, co znamená ten úsměv v křivo. Mírný výsněh, ukázal jsem na vysvětlenou, ale určený mě, ne tobě. Dokážu si představit, co asi říkají. Ne všichni mluví špatně, pravila mě. Zhlédla a podívala se mi do očí. Její oči se v drobném obličeji zdály obrovské a o něco tmavějí šedé než obvykle. Hleděly jasně a pronikavě a když se usmála, skoro mi to zlomilo srdce. Cítili jsem, jak se mi v očích sbírají slzy a rychle jsem v rozpacích sklopil hlavu. Ach, vyhrkla a chvatně naznačila strápenou omluvu. Ne, volím ty úsnevy a všichni setkání úplně špatně. Měla jsem na mysli tohle. Vlídné pozbuzení. Tvoj úsměv byl úplně v pořádku, řekl jsem, aniž bych vzlédl. Zuvřivěji jsem říkal, abych zahnal slzy. Ale projevila jsem nečekanou vlídnost v den, kdy se nic takového nezasloužím. Jsi první, kdo se mnou promluvil sám od sebe. A tvá tvář je tak líbezná, až z toho bolí srdce. Levou rukou jsem ukázal vděčnost. Byl jsem rád, že se jí nemusím dívat do očí, když si vysvětluju, jak se cítím. Její levá ruka se natáhla přes stůl a uchopila mou. Obrátila jí dla ní vzůru a vtiskla mi do ní útěchu. Zdálo jsem a odpověděl jsem jí úsněvem, který jí měl být povzbudivý. Téměř přesně ho napodobila, pak si zase zakryla ústa. Pořád mám z ústněmů obavy. To bys neměla. Máš ústa stvořená k ústněvům. Znovu se na mě podívala, na jeden úder srdce mi pohlédla do očí, než pohledem zase uhnula. Opravdu? Přikývl jsem. V mé řeči bych to vyjádřil tak, že taková ústa by si zasloužila napsat Čak jsem se zarazil a skoro jsem se spotil, když jsem se uvědomil, že jsem málem řekl píseň. Báseň? napovědila mi. Ano, přitekal jsem chvatně, tvůj úsměv by si zasloužil báseň. Tak mi nějakou napiš, navrhla. Vem jazyce. Ne, vyhyrekli jsem, to by byla medvědí báseň, pro tebe příliš neohrabaná. Zdálo se, že jí to popíklo, počík se jí objevil dechtivý výraz. Udělej to. Když bude nemotorná, aspoň se budu cítit lépe při svém vlastním klopítání. Když složím báseň já, pohrozil jsem mi. musíš i ty, v mém jazyce. Řekal bych, že jí to odradí, ale ona po krátkém zaváhání přikývla. Vyboval jsem si, což jsem dosud slyšel z ademské poezie. Páhnu útržku od starého hedvábníka a kousek z příběhu o lučišníkovi, který vyprávila Šehin. Do věru nebylo nic moc. Vzpomínal jsem na slova, která znám, na jejich zvuk. Těžce jsem nesl, že mi chybí loutna. Konec konců na tohle hudbu máme. Slova vždycky neodvedou všechnu práci, kterou po nich chceme. Hudba je tu proto, když nás slova sradní. Nakonec jsem se neklidně rozlédl. Byl jsem rád, že výdelně po sení je nehrstka lidí. Naklonil jsem se k ní a začal na nadvojma zbrojná, ač čepele netřímá, ústa je kružek vedoucí s dálky mi do srdce bodou. Věnovala mi další úsměv a bylo to přesně tak, jak jsem řekl. Vnímáš jsem při něm svěží, ostrou bolest v prsou. Feluriana měla překrásný úsměv ale byl starý a vědoucí. Pentin úsměv byl čerstvý jako nová penze. Podobal se chladné vodě, omívajícíme vyschlé, unavené srdce. Sladký úsněv mladé ženy. Na světě není nic lepšího. Je cenější než sůl, bez něj, co si v nás chladne a zmírá. Tím jsem si jist. Taková prostá věc, jak zvláštní. Jak úžasné a zvláštní. Pente na okamžik zavřela oči, Ústa se jí pohybovala, jak vybírala slova pro svou báseň. Pak oči otevřela a promluvila atursky. Jako smolná větev, plamená kvotová řeč, kterýž ohni povadá, když protivník má meč. Usmál jsem se, až mě zabolela tvář. Je to krásné, řekl jsem poctivě. Je to první báseň, kterou pro mě kdo složil. Po rozhovoru s Pentej jsem se cítil znatelně lépe. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli jsme spolu flirtovali nebo ne, ale na tom příliš nezáleželo. Stačilo mi vědomí, že v hertu je alespoň jeden člověk, který si nepřeje mou smrt. Vyrazil jsem k vašetinu domu, jak jsem ta obvykle po jídle dělal. Napůlu jsem doufal, že mě přijítá, usňová a jízlivá, že je ranní nepříjemnost nechá za námi. Druhá moje polovina se bála, že se mnou ani nepromluví. Když jsem vystoupil na kopeček, spatřil jsem jí sedět na dřevěné lavici přede dveřmi. Opírala se odresný kámen stěny svého domu, jako by se jen tak vyhřívala na odpoledním slunci. Nadechlo jsem se a pomalu vydechl, abych se uklidnil. Když jsem došel blíž, uviděl jsem její tvář. Neusmívala se. Ani neměla tu netečnou ademskou masku. Dívala se, jak se blížím, ponuře jako kat. Promluvil jsem, jakmile jsem zašel dost blízko. Vašet, já... Vašet zůstala sedět, jen zvedla ruku a já zmlkl, jako by mě znovu udeřila. Omluvat teď nemá smysl, řekla výrazně a studeně. Cokoliv teď řekneš, není důvěryhodné. Víš, že se opravdu moc zlobím, takže máš strach. To znamená, že nemůžu věřit jedinému tvému slovu. Jsi chytrý a okouzlující a jsi lhář. Vím, jak dokážeš svět ohýbat pouhými slovy. Takže ti nebudu poslouchat. Změnila polohu a pokračovala. Na začátku jsem v tobě spatřila jemnost. U někoho tak mladého je to vzácné a právě to mě přesvědčilo, že stojíš za učení. Ale jak plynou, vidím ještě něco dalšího. Jinou tvář, která zdaleka není jemná. Nejdřív jsem si toho nevšímala, brala jsem to jako záblesky špatného osvětlení, jako běžné vychloubání mladého muže nebo divné barbarské vtipy. Ale jak si promluvil dnes, pochopila jsem, že tajemnost byla jen maska. A ta druhá tvář, kterou jsem napůl zahlédla, ta temná a bezohledná, to je ta pravá tvář, hluboko skrytá. Upřela na mě dlouhý pohled. Máš v sobě něco znepokojivého. Žahyn to při vašem rozhovoru postřehla. Není to nedostatek letany, ale děláme to tím spíš větší starosti. To znamená, že máš v sobě něco ještě hlouběji než letany. Něco, co letany nedokáže napravit. Podívala se mi do očí. Pokud je tomu tak, udělala jsem chybu, že jsem tě vůbec učila. Jestliže jsi dost chytrý, abys tak dlouho ukazoval falešnou tvář, pak představuješ nebezpečí nejen pro naši školu. Pokud je tomu tak, měla karceret pravdu a měli bychom tě rychle zabít v zájmu bezpečí všech zúčastněných. Svedla se, jako by byla velmi znamená. No a tohle jsem nesmyslela a budu v tom pokračovat ještě dlouho do noci. Do zítřka se rozhodnu. Využij ten čas, uspořadej si myšlenky a připrav se, jak uznáš za vhodné. Potom, aniž by se mi znovu podívala do očí, se otočila a tiše za sebou zavřela. Výjelej jsem se jen bez cíle toulel. Šel jsem se podívat na mečový strom. Doufal jsem, že tam najdu seleán, ale nikde jsem ji neviděl. Samotné pozorování stromu mě neuklidnilo. Dnes ne. Tak jsem zamířil do lázní, kde jsem se bez radosti nemáčil. Potom jsem se zzadil, v se zadal, že v menších místnostech zachytil svůj obličej poprvé od vašetina úderu. Polovinu tváře jsem měl rudou a obuchlou, s podlitinami, které začínaly kolem spánku a čistějí modrat a žloutnout. Také jsem viděl, že se mi dělá pěkný monokl. Jak jsem se na sebe díval zrcadla, pocítil jsem, jak se mi v břiše probouzí tichý hněv. Rozhodl jsem se, že už mě unavuje bezbocně čekat, až jiní rozhodnou, jestli mím přijít nebo odejít. Hrál jsem její hru, Naučil jsem se jejich řeč, chválil jsem se neobyčejně zdvořile a na oplátku se mnou zacházeli jako sepsem. Byli mě, vysmívali se mi a hrozili mi smrtí a kdo ví, ještě. Už jsem s tím chtěl skoncovat. Takže jsem se vydal na obchůzku po hertu. Navštívil jsem se stry dvojčata, povídavého kováře a kryčího, když jsem nakoupil šaty. Přívětivý jsem s nimi rozprávěl, abych zabil čas... Kladl jsem otázky a předstíral, že nevypadám jako někdo, koho před pár hodinami zbyli do vezvědomí. Přípravy mi zabrali dlouhý čas. Vynechal jsem ve a nebe už temnilo, když jsem se vrátil do školy. Šel jsem přímo do svého pokoje a zavřel za sebou. Vyprázdnil jsem kapsy na postel. Některé věci byly koupené, některé ukradené. Dvě pěkné svíčky ze včelího vosku. Dlouhý z křehké ocely se špatně vykovaného meče. Cívka krvavě červeného hedvábí. Malá zazátkovaná láhev vody lázní. Poslední předmět jsem se vřel v pěsti. Lidé většinou netuší, kolik tepla v sobě voda uchovává. Proto jí trvá tak dlouho, než začne vřít. Přesto, že se bazének s téměř vařící vodou, z něhož jsem si trochu nabral, nacházel víc než půl míle daleko, to, co jsem držel v ruce, bylo pro sympatika užitečnější než žhavý uhlík. Tato voda měla v sobě oheň. S bolestným budnutím jsem pomyslel na pente. Pak jsem zvedl svíčku a začal ji obracet v rukou, zahřívat ji teplem své kůže, změkčovat vosk a tvořit z ní panenku. Zaděl jsem ve své pokoji a mé myšlenky byly temné. Z nebe se vytratil poslední zbytek denního světla. Pohlédl jsem na nástroje, které jsem schromáždil a hluboko vnitru jsem věděl, že někdy se situace tak zaplete, že slova nejsou k ničemu. Někou jinou možnost jsem měl, když slova se lahávala. Co byste udělali vy, kdyby vás zradila slova?